Börja med att sätta dig bekvämt till rätta med stöd för ryggen och med fötterna grundade mot marken axelbrett isär. Försök få till en bekväm men ändå vaken hållning. Slut sedan försiktigt ögonen eller låt din blick falla mjukt och ofokuserat på en punkt framför dig. Försök slappna av i ansiktet så att det formar ett mjukt ansiktsuttryck. Ett vänligt uttryck som om du satt tillsammans med någon du tycker mycket om. Slappna av, låt hakan falla ner lite grann och vinkla mungiporna uppåt och forma ett litet leende på dina läppar. Fokusera nu på dina andetag, på luften som kommer in genom näsan och ner i bröstkorgen. Stannar där en kort stund för att sedan åka tillbaka upp genom näsan. Försök följa med i andetaget och notera vad som händer i kroppen utan att försöka ändra på någonting. Notera hur din bröstkorg och mellangärde rör sig mjukt medan du andas in och ut, in och ut. Du kommer att märka att tankar hoppar upp i ditt medvetande och det är så våra hjärnor fungerar. Bara lägg märke till de tankarna som kommer och låt dem passera när du återfokuserar på dina andetag utan att fördjupa dig i några tankar. För bara vänligt tillbaka din uppmärksamhet till andningen. Du ska nu få försöka hitta din lugnande andningsrytm. Börja med att andas långsammare och djupare än vad du vanligtvis gör. Låt inandningen vara 3-5 sekunder. Håll andan en kort stund och låt sedan utandningen vara 3-5 sekunder. Gör så några gånger. Försök nu istället att andas lite fortare än vad du vanligtvis gör. Följ andetaget med din uppmärksamhet. Försök nu återigen att andas långsammare en liten stund. Fortsätt att växla mellan att andas snabbt och långsamt tills du hittar en rytm som känns lugnande för dig, som får dig att känna att du sakta ner. Om du skulle märka att dina försök till att fördjupa andningen gör dig spänd eller ger en känsla av panik, släpp då alla försök till att styra andningen och låt den istället vara fri. För en del är det hjälpsamt att bara fokusera på en del av andningen. Kanske där luften strömmar ut och in genom näsan eller där magen höjs och sänks. Eller bara följa andningens väg genom kroppen, in och ut igen. När du kommer in i en lugnande andningsrytm märker du hur du sakta ner med varje utandning. Notera hur din kropp reagerar på din andning, hur den lugnar och tröstar dig. Notera ditt vänliga ansiktsuttryck och vad som händer med det när du andas på det här sättet. Lägg märke till att du kanske känner dig tyngre mot underlaget under dig, hur du successivt blir mer stabil och stilla. Tänk dig nu andningen som en våg som sköljer genom dig eller att du ligger i en gunga och vaggas av dina andetag. Uppmärksamma ditt vänliga ansiktsuttryck, det lilla mjuka leendet och notera återigen dina andetag. Känn efter hur det är för dig att sakta ner på det här sättet, vad som händer i kroppen när du bara sitter här och andas. Fortsätt att andas och vara med dig själv en liten stund. Du avslutar övningen i egen takt. När du känner dig redo kan du sträcka lite på fingrar och tår, armar och ben för att sedan i egen takt öppna ögonen och fortsätta med din dag.